Atxaleon Guzier, Generoa galdezka Euskal Dantzan izenburuko buruko Mintzaldia, antolatu zuten duela bi haste, irailaren biarekin miahitzeko mediatekak, Euskal Kultur Erakundeak eta Eusko Ikaskuntzak. Hiru <totipen> Dantzarik parte hartu zuten Mintzaldian, Oiex Araraulasak, Alaia Kasenok eta Intza Inungaraik, Nora Arbelbide, miagitzeko Mediatekako langileari lehenik itza utzudie zaiogor. Gauan, mileskak uh, unat eginik. Beraz, hasiko uh, dugu maien gura, generua galdezka euskal dantzan. gaualdi hori antoratzen dugu eusko ikaskuntzarekin eta euskal kultura erakundearekin. Eta eman ditugu intza irungarai eta uh, etokzen da um, ipagaldeko dantzarean... Uh, Biltzajean uh, Michio duna delako. Ondoandu Alaia Kasono, antropologian doktore gaiada, zifre finantzamendu bat esker ari da eskola kulturera kondarekin Ednopoloan, Michio karkodun bezala. Eta gero oier ara holaza, ere bai. Eta idatzidu liburu hau genero identitatea eskola danza tradizionalaren eraikuntzan. Eta beraz uh, hemen ditugu be uh, Generoaz mintzatzeko, zen ta usu eskualdantzan, balimada bere ezketa bat askin naturala edo ikusten duguna, da badirela mutiko dantzak, nesken dantzak, eta zinezola ote da, eta tradizioa hori ote da, zer egin tradizio horrekin edo. Piskat hori gogoetatuko dugu, ze azkenean, sen da bai dantzat aldeetan eta baita ta, bai ta urrunago ere, ez da bai da edo gogoetauek bizidira, behar bat bada, Eta beraz, ma inguru hori da ahitipi bat gehiago. Hola, gira be lehen galderarekin. Beraz, lehenik, be eskualdantzan bezik izabaldua da badirela mutikoen dantzak, nesken dantzak. Ea, hori, horrela haute da zinez. Begabatazuk, uh, intza, zure eguneroko egealitatetik, idebetik uh, nola ikusten duzu? Uh, bai, beraz, uh, goahtzen gira kasik, uh, ez denetan, baina Ainitztaldetan horreindik uh, kurtsuak emaiten direla uh, neska eta banaturik, uh, nesken kurtsua, mutilak kurtsua, eta, um, eta batata besteari be, ikasten zaizkiela ziz, um, bai neska dantzak, bai mutil dantzak. Ez denetan, biztun da ezaz. Uh, Egalitatak bizzikidez behar denak dira iru probintzietan eta probintzian baihtan ere, baina uh, ainitztaldetan hala ere, uh, eta nire erakaslegisaren aizen taldetan oraindik hala da. Behag da horiek be zureri buruaren aritik edo um, alde isturiko hori ikertu baituzu, uh, azkenean tradizio hori ez dela hain zah, edo egeiten alda, edo? Bai, hain e, ere hori zesen, bueno, ikerketan abie puntuan genukan galderetako bat, eta da gure taldetan, intzak esan bezala bego ere alaxe da, e, edo alaxe izan, da luzaruan, hau da, ezagutu ditugu, ken dantzak eta gizonezkoen dantzak, hasiera hasieratik lehen oinarrizko ez kategori edo berizketa hori izaten zen eta, eta hortik aurrera ba, nek ez. Eh, horri buelta eman edo beste modu batera ikusterik eta orduan bueno, lehen galderetako bat hori zenez hau beti horrela izan da, eta ezpada horrela noiztik da horrela edo edo. Eta nola zen aurretik ezta. da. Eta mor, nik mitzate atera ditudan nondoriotan, ikasi dudan horretan, ikerketan da mm, pentsatu baino berriagoa dela. E, era honetan gure dantzak pentsatzeko modu hau kategorizatua, hain generoaren arabera kategorizatua. E, ez ditu eun urte baino gehiago. Hm? Eun dao gehi urte. Hain zuzen, eh ba, bat e, momentu eraba kiorra eta gehien aldaketa handiena gertatuko dena e, lehen mundugerlaren lehen gerlandiaren eh ingurukoa da eta badalotua mundu mailan genero ikuspegietan izango diren hainbat aldaketarekin ezta kontua euskaldan zan zerbait berezia gertatu dela baizik mundu mailan izango dira generoa ikusi eta ulertzeko eta bizitzeko eta sortzeko, eraikitzeko maneran aldaketak eta aldaketa oiek eragingo dute ba, tokian tokiko adirazt eta gure kasuan dantzan, baina ez dantzan bakarrik. Ez dantzan bakarrik, gizarteko alor guztitan, ba, gizon eta emakumen eh, antzestea, azken batean, generoa horixe baita, eh? nola antzesten dugun gure egunerokoan asignatu zaigun genero hori, kategoria hori? Eta hori alor guztietan hasiko da estereotipo bidez adirazten ordurarte ez bezain gordin, nabarmen eta borobil. Eta hor danzan bada bereizgarri bat eta da Hain zuzen ere hemeretzigarren mende bukaran eta goigarren mende hasiern, euskaldantza asmatua da. Horrek ez esan nahi, dut esan nahi horrekin aurretik esenik dantzatzen. Baina ez zeukan euskaldantza izen eta izaera hori eta ezzegoen zen egiten gero egingo den moduetan. berreraikia da bai izenez eta bai formas baliatzen ditu aurretik bat, batziren moduak baina Euskaldun izatearen eta identitate horren eta hermantizizmoak erri guztietan ere berbera hau da hitz e, egiten ari gara nazionalismoen eh, sorkuntza garaiaz identitate eh, politiko eta kulturaren eraikuntzaz eta hoien baitan dantzak Euskaldun onduan jokatuko du paper bat Eh? oso garrantzitsua, hartatzezkoa, Euskaldun ontzat, danza, ikizuek antuzta nola dion, ez? Ongi pilotan eta Euskaraz mintzatzen, baina, danzan ere, ez zaurrak ikasezazue, eta danza, Euskara pilota, iru, eh? ezaugarri Euskal identitatea eraikitzen oso garrantzitsuak izango direnak, eta oietan, eta danzan eta pilotan garbi ikusiko da, genero identitatea Momentu horretan nazioartean eraldatzen ari den genero identitate hori, eraldatut berri den dantza hoietan eh, txertatuko da, edo baldintzatuko du sorrera hori. Beraz, sortuko diren dantza hoiek, ordur arte ez bezala, genero kategoria izango dute, oinarrizko, salkapen, edo banaketa hartaz. Ordur arte... Eh, bazen gizonesko eta emakumezko dantzarik, ez baziren dantzak, baziren espatadantzak, baziren arkudantzak, baziren musikoak, edo baziren, eta maiz maiz dantza batzuk, hagian, egingo zituzten soilik gizoneskoek, edo emazteek, baina ezen generoa, dantza hoiek, eh, identifikatzen zituen ezaugarri nagusi eta bakarra. Hmm? Baizik eta Dantzak ziren dantzak. Hm? Motabatekoak, ala bestekoak, emakumeek ala gizonezkoek egin. Hm? Ala, iazuk, antropologo ikasle bezala, edo ez dakit, hola, definitzan um, beste dantza moten perspektiba, nire, hau, zuk ere, haipatutu zubiskatezko alerietik anpo ere, zuk, hola, zure perspektiba hori, beste dantza motetatik, ikusita. Eh, bai, hori da, oierrek, unxa azaldu duen bezala, azkenean dantza ez da, berez genero bat ilotua, baizik uh, eta horrela transmititzen dugu, horrela ereikitzen dugu, eta horrela performatzen ikasten dugu, eta eta horrek zio azkenean generoa Uh, genero bati lotua izanen dela egingo, eta hori biziki unza agerida beste danza motak ikertzen direlarik edo horrela, uh, adibide bat hartu uh, kodot horrela simpleena iduritzen zait unza uh, erudikatzeko dena. Um, baladin uh, vialek, uh, bimlata amazazpian uh, argitarut egin, Barkato, argitara tutako, artikulo batean daitzen dena, le dans haidu antrumoyen atlas e ariaz, euh, artikulo hortan espikatzen du, euh, se ragina izan zuen migratio prozesuak haidu euh, dansa motaren gainan. Beraz, haidu euh, ezakitun xai gaiten dudan, Barkato, berbera den elduden itz badda. Uh, beraz uh, dantza mota hau uh, maruko egiten den uh, uh, pesta eta batez ere heezkontza momentuetako dantza bada. eta ejolak e biziki de, definituak dira, jotzen um, uh, panderoa bezalako instrumentu bat, eta eta instrumentu hori gizone, gizonezkoa e lotua da, haiek dute eraikitzen eta haiek dute jotzen ere bai. Eta beraz, aurrek imitazioz ikasten dute, pixkanaka-pixkanaka urte tantzeak, eta urteak pasa e, beste dantzaren ezagutza maila batetara iristen dira. Eta hola handitzen dira, eta beraz, dantza one, honek, uh, bizikiontsa erakusten du ze uh, uh, klase sozialekoa ziren, ze mundu takoa, ea uh, buru bilaren bahanean balinbazira, ezan nahi du familia zirela edo lagun urbe lekoak. Eta kanpotik dira besteak, beraz, hor badapiskat gizartearen uh, um, islatzeko momentu bad gertatzen dena dantza hortan. eta beraz, mi, migrazioarekin, uh, beraz, egan behar da Marrokoan uh, emazte, dantzatzen dutela uh, espazio publikoetan, baina, badute dute, egoela, biziki, biziki suumea, egin behar dute, haien uh, gorputzaren mugimenduei, uh, besten begirada baita haien uh, mugimenduen gainean, eta aldiz, intimitatean, etxe haren partean bereziki, Hor, haien artean dantzatzen alko dute. Eta migrazioaren prozesuarekin, beraz uh, franziara iristean, gertatzen dena dantzorekin da uh, gauza kaldatzen direla, zerren eta aita bilakatuta gero gizonezkoek normalki ez zindute gehiago dantzortan parte hartu. Eta orduan, familiak hor direlarrik, eta, eta kusiak, berradinekoak ez direlarrik hor migrazioagatik, transmisioa ez da gehiago moherukon bezala egiten hal. Eta ondorioz, erreperioak galtzen dira, baina nemazte, kaldiz, uh, berriz sartzen dute, aska dute haien ejola dantza horretan, eta publikoki dantzatuko dute, kasik gizonezkoen hor ejola hartzen balute bezala. Eta horretan ontsa ikusten da, horretan nola generoaren ejola aldatzen alda, Alden, altzen alden, teste uinguruaren arabera, lekuaren arabera, eta emaiten zaion uh, uh, konotazioaren arabera, azkenean. Beak, bada, guai, dugu aldugu, uh, idiberen baitan, eginduzuen galdeketa hori? Itzaldi oktara, dien uh, eta gu girela um, ipajaldeko kasik dantzata legustien bozera mailea, azkenean eh uh, ez ginen gure izenena arituko baizikitan eginena ala aianitza edatu ere bizgaldezketa bat sortu dugu eh uh, gure chat sozialetan eta, eta mailez eta hola <laughs> edatu duguna eta 200 um, bat zerantzun kan ditugu nahiko fitez, ez eran uh, aste batez uh, sortu izan da za jo joanen astean eta ara astuntan edatua Eta biziki, bo, sen dugu beraz, ekusi zenbatak erantzunoten gaia joxatu behar dela, hori ahi da. Gaia hori dela, eta nahi dela aipatu, eta, eta aipatu behar dela. Eta naiz eta ostio nekandu da bezala dantza talde gehienetan orainik mutiletan eskak banatu, dantzak orainik bat eta edo beste harierak atxi. Alta, gazteak gauhegun badute uh, beste ikuspundu bat, uh, eta ainit uh, senitzen da hori, uh, aian erantzunetan ere, um, tradizioa gauhegun sortzen dantzak bai dela ere, eta, eta gizakta garratzen dela, berazak ez da euskal dantza ere, eta neskak, uh, maiz senitzen da jaita dute bat zuten neskak dirila, baina neskak injustizia bat bezala, bizi dute hori azkarki eta ara, e, garaia bat dela garaia badela, e, aldatzeko eta gelditzeko eta direla um, idei atzerakoak eta gau jigun ez dela gehiagoala izan behar. Gero bat beste batzuk, e, oraindik e, lehengo pentsa menduetan e, egoten direnak, tradizua, tradizua dela, bo zergbait seintzen da ikustutela hori biziki e, e, e, ganari lotua, eta balitz bezala, eta horiak ola dira eta hori ola egon behar da. Eta puntu Eta ez da unki behar. Eta, bo, aski adieraz gajea da, baina gehiengoak hasteko, dira e, garapenaren alde, hain alde, eta, eta aski positibo ikusten dugu. Eta, zin ustez, zer da jokoan... Diukuan... Bezki ta urritan siek zer gugueta itenusi hori buruz. Justizia argita garbi irutze zaite, bueno, horretaz halaiek gehiago jakin eta azalduko digo agian, eh, baina kultur eskubideen ikus puntutik, ba, giustiz. Uka eskubide baten aurrean gaude, zertzat dantzatzeko eskubidea, honta. Taite es eh renola Barneratu daiteken inori ukatzea, dantza egiteko eskubidea ez. Hori planteagarria den, eh? egun egotan, bain ingururen harira egin deaten elkarrezketa batean, hori aterazitza egun, tekite, bidera ez, eta e, eta da em, esan geroke, arrasakeri ari dago kionez, inundik inora gaur egun onartzen ez ditugun jokabideak, eta justu hori esan eta egunetara ikusi ditut bi e, danttzeki talditan e, bueno, e, arraza abeltzeko dantzariak, Euskal dantzetan eta hori ez duuzte gaur egun inyungo danza talaldetan e, hori zalantzan jartzen denik. Eta aldiz e, emakumeak ez baimentzen dantza egiteko hainbat ekitaldi eta dantzetan. Eta hori, ez dakit, e, ez dakit hori azaldu beharra dagoenik, e, zer, zer galtzen dugun, Oza, ba, erdia baino gehiago ez dana. E, Iruizetzen zait, E, e, zera, ondari materialeko e, zeretan e, araubidetan dago jasota eta nik usteot e, ez legokela jaso behar izango ere baina kulturan ere alaxe behar dela da e, inoren kontra inor baztertuz, inor rukatuz egiten den edozen jarduera ez da, ez kultura ez ondarea, ez ezerrez eraso bada eta Eta, eta, beraz, huri, bueno, nik sentitzen dut. Bai, zailada ere galderari erantzutea, egana, edu zer da jokoan beraizketa horretan. Galera, biziki hona da, azkenean uh, oartzen gira, kasu honetan, beraz, jendeak uh, identifikatzen gaituela manera batez, eta hori erol berezi bat uh, lotzen dio, eta, eta dantzaren bidez gale giten izu erol performatzea. Naiz eta ez baita espada izan, zuk naizenuken erola performatu. Eta hori ikasten da, ez gira hola sortzen, txipidanik ikasten dugun zerbait da, eta, eta adibidez, uh, Marcel Mons, soziologoak, biziki untxa adierazten lu, uh, bere artikulu batean, daitzen den alit teknik dukor, beraz korputzaren teknikak, uh, teoria honen bidez, ez pikatzen lu nola edo zein ekintzaren egiteko, egiten ditugun mugimenduak uh, kodifikatuak diren. Gure giz arabera ikasten dugu ola mugimendu baten egiten. Bere artikuluan igeriketaren adibidea piskabatik egtzen lu bereziki eta ekspikatzen lu berak ikasi duelarik uh, igeri egiten etzela bere ahabasuen igeri egiteko beh manera eta eta ondozik beste teknikak oraindik dik uh, uh, garatu izan direla. Eta dantzarekin berreoza da askenean gure gorputza Uh, tresna tekniko bat da, eh, berak aipatzen du uh, uh, jendartearen uh, um, tresna dela, askenean, uh, gauzen uh, eki, egiteko, ekin zen uh, lortzeko, eta, eta gure gorputza objektu tekniko bat dela kontsideratuz, uh, esplikatzen du, hainbat teknika bat direla, eta guk teknika horiek barneratzen ditugula, eta Uh, erreproduzitzen. Hor duan pentsatzena lugu, kipidanik, ezta enzuten da hori batzutan uh, uh, emazte gorputz batean denak ezingo duela gizon uh, gizonesko gorputz baten indar bera emaitena al uh, danza makil kolpean egiteko edo, edo zer dakit. Eta azkenean uh, Marcel Mose kuntsa erakusten duena, da ikasten dugula uh, manera, bate, bat, manera berezi batetan mugitzen eta gure ekintzak egiten gu, txipidanik emalna zaizk, zaigun ejolaren arabera. Eta hori diakineta uste dut uh, gure, gure gizartaren ejolak behiz galdezkatzen alitugula mugimenduari bereziki genero bat uh, lotzen zaiolarik. Zaila da bian ondozik pastat. <laughs> uh, goez gira ikertzaileak, ha? Eh? Ara? Ek, eta... Me non egalitatea ongi zagutzen. Bai, bai, bai, bai. <laughs> uh, ez, eh, ikie egindu eta eho larena aipatuzularik, e zerren, justuki bat, uh, batzak erantzun, mo, gehiangoak, ala ere erantzun gehiangoak dira, uh, ara, alaketaren alde, positsiboak, ara, ez dut, bat ere, alderantziz, nahi dut, erakutsi, uh, galdetegio gen... Uh, aspektu pozitiboa. Baina nukan ditugu erantzuntzun baitzu, aske ari gehiak edo adieraz gehiak eta bat ala nola. Bera, ea gure galdera bat zen, zen gure bat, uf, gure galdera bat zen, ea neskeak dantzat zeintu zelarik gizonezkoak diren dantzak, ea eragiten dioten ea, tradizioari. Eta gehiengoak erantzunte ezatz, ez ziotela eragiten, batzuek baietz. Eta, eta ondotzik bazen galderaz zer eta batzuek gandote, dute bai, eragiten diote tradizio ez baita holakoa. Tradizioan holakoa den ez du egeiten, baina egeiten du zela dela holakoa. Edo beste batak gaiten du gizanta suna eta feminitateari eragiten diola. Ara? Eta beste batak... Uh... Gizonak bautela dantzatzen aian estiloa, indartsua eta presentzia edo presentzia azkarra dutela eta emaztek aldiz um, bautela ere aian estiloa gozotasunean grazian eta isiltasunezko indajean beraz bisikia dire azkarra ze jolatan emaiten gaituzten <laughs> Bai, oso, oso pleita dau, zein zuzen nire ikerketan ikusi dudan gauzetako bada, noiz eta nola e, e, e, asignatzen zaizkien gizon eta emakumeen dantzei e, genero bakoitzaren generoara esterotipuari lotzen zaizkion ezagarriak. E, Izan ere, lehena aipatzen nuen biskabet e, sailkapen hori gertatu aurretik, E, dantzek zeukaten, e, banaketa hori eta beraz eh gizonesqueek identifitzuten gaurregun emakumeen dantzatzat jotzen ditugun hoiek ere bai, emaos sintadantzabat, eh arkudantzak, sagardantzak, hau da, dantzak gaur egungo ikuspuntutik e, zaugarri femeninoak Xamortasuna, azpitik eh, dantzatzea, ez izatea horrelako eh, mukeinu eh, bortitzik, ez makilik, ez ezpatarik patarik elkarrhotzea. Eh, eta hoiek gizonezkoek dantzatzen zituzten, eta ez ziren horregatik eh, ez maskulinoak edo ez ziren horregatik konsideratzen femeninoak zirenik. Beraz ez augarri hoiek... Eh, Zeuden, bai gizonezkoen eta mahi makumezkoen dantzetan, ez zeudelako, hem, gizonezkoen eta makumezkoen dantzak. Mm. Eta beraz, sailkapen hori egitearen ondorioetako bada, ezaugarri ezagarrioiek oso garbiki identifikatuta eta pentsa, egun eh, urte ondoren jarritzen dugu, e, ideia horrek oso oso e, e, e, indartxu da duela. Ezango nuke, eh, maiz, E, orain, e, pixka bat, e, berdintasunaren e, ikuspegitik emakumeek onrain arte gizoneskoek egin dituzten dantzak egitea ongi ikusten duten zenbaitek ere badutela arrangura hori. Hau bai, da, bai, pena da ez dutela gizoneskoek moduan dantzatuko edo, edo alderantziz. Bai, eskubidea da, ongi da, baina horren beste gustatzen emakumeak gizoneskoak bezala dantzatzea. Ohartu gabe, pizka bat halaiek aipatzen zuen eraikuntza, ez gorputzen eraikuntza edo asmakuntza, hori dagoela horren oinarrian eta rol banaketa, ba, guztiz, ba, kulturala edo artifiziala. Bai, me hori ere agertu da, beste batzak parean gaiten zuten, uh, denek gine, ginoela gure baitan, bai alde ma, maskulio gizonerzkoa eta, eta fem, femininoa, eta beraz, dantzak, dantzak etzutela generurik, eta, ara, nojo berrak dantzatzen zituela manera batan edo esten, baina dantzak etzutela generurik. Batzu, ala ere, bora, hortik doaz. Me... Eta onduko galdera, zer egin horrekin, nola segitu, segitu ez eta zergaitik gaetik, zer egin horrekin. segitu behar dugula, diadenik uh, ulertzeko, zen nako ego luriek uh, transmititu behar ditugu dansaren bidez. Zendako hori uh, erakasten segitzen dugu. Um, Zer transmititu nahi dugu hori egitean, askenean. Nahi jote dugu uh, gure gizartea, banatu, uh, uh, seksu edo generoaren aldetik. Um, Zer da diokoan hori egiten dugularik. Gure aurrei eta, eta guaurek, uh, ekol bat hartzen dugularik. Zer partekatzen katzen dugu uh, gure ondukoekin azkenean eta eta zer transmitituko dugu horrekin. Beraz, bo galderak dira bakarrik bainan. <laughs> um, uste dut, uh, askenean oartzen gira badirela maskunitateak eta feminitateak. Ez da, em, feminismo, feminitate bakar bat, badira, inbat modelo gen baitan, eta eta esko aldantzan beti aipatzen ditugu gizonesko ejolak eta nesken ejolak. Eta besterik ez. Eta zendako, uh, binaritate horretan sartu. Beharrezko haute da, dantzatzeko, binaritate horrekin pentsatzea. Ezin, zendako, ez zindugu azkenian ejolari kendu, genero hori, kendu egoluri eta bakoitzak nahi duen lekua argdezala dantzan eta horrela untsa pasatzeko. Ezak, edo galderak dira, baina uste dut uh, uh, badela zerbait erronka, e, erronka importante bat badela horren inguruan. Uh, gure gizartea uh, errakusten dugula, dantzatzen dugularik, eta eta z, ala, zer erakusten dugu, berbada uh, galditu behar dugu lapiskabat eta begiratu zer dantzatzen dugun gure gizagta ulertzeko aliberen sakit. Gizagta erekin lozuraiteko, batek erantzun digu ere, um, etzela guri aldatza hori edo dantza erriai edo gure dantzatan etzela hori sustut jantzia jantziekiko eta etzela guri hori uh, erabakitza gure jantziekin uh, gizagtaak erabakiko zola gu gisa at bagina bezala eta askiak hori uh, uh, galdezkatu gira zeren hala uh, ere dantzaren bidez adieratzen duguna hala uh, yakdioxuna gisaxtan pasatzen dena eta bizi duguna eta beraz uh, gu goitatu berbaginu gu bezala ba ara gero Uh, galdera guzi horiak guguna edizkiegu pausatu gure, gure kideai, gure dantzat aldean uh, ahduradunai, eta gure ideberen proiektuan ere sahtu, proiektua behiz idatzi behar dugula gainera. Uh, senditzen baitugu, zinaz uh, gazteak eta ondoko belaunaldiak uh, johatu nahi dituzten gaiak direla, eta, eta zinaz minberatxoak diren uh, gaiak direla ere batzuentzat. Jara? Uh, Eta gaia da eta ez da modan den gaia, ainitzak jaitan duten bezala, baizik eta bizi den, uh, bizi dugun, eta azkenean ahitarat uh, agertzen den uh, gaia dela eta berazara, guk lan horien eraman egineuke hure dantzat aldean ahduradunekin proiektu bat uh, pentsatzeko, eta ea zeh uh, emaitzen aldoan. Mi proiektu bat idatzi uh, geroari begira, Nola hori proiektu bat? Bai, uh, gure elkartak, irugtaz ukandu proiektu bat, segitu fin, finkatu genituen hainbat uh, objektibota bat, eta hor uh, irugtak pasadira, <laughs> beraz nahi ditugu beste batzu, edo edo ahiak ebaluatuta behiz plantan eman, edo hori. Justu haipatu uh, duzu uh, jantzien hori, uh, eta... Um bai ikusten den, a, asteko ikusten da, batzutan dantzatzen zen nuten eskak eta mutikoek baina nara ere bada zaia eta galtza eta mutiko neska horbe esketa hori. Beraz, hula, um, hortaz zer dio zuen, zer den zuen Bai, ziorrazki mm, Euskal dantzan iskabate berdintasuneran bidean daukagun korapilo saiena eh, jantzieekin daukagu. Nikbaitz pentsatu dut eh, jantzien arazoa mm, konpondua izango bagenu ziurrezki eh, izan ditugun beste hainbaste eh, lizkar edo gatazka gai honen inguruan pasatuak izango ziren eh, asoz ere azkarrago edo errezago. E, eta da arazo bat esango nuke e, gizartea aipatzen zen, gizartearekin e, oraindik gehiago lotzen gaituena. E, izan ere dantzan e, maiz baliatzen dugu gure egunerokoan, E, generoa, bueno, ez zain nabarmen erabili arren, momentu batzuetan zuetan rol oiek, asinatu zeitzkinun rol oiek, gogo betez adierazteko baliatzen ditugun une oietako bat ez dela. Ipatuko dut beste ulertzeko zerresan dudan ezteiak, ezkontza bat, badugu lagun artean edo, zenide baten ezkontza bat, Eta nola jazten gara, gizartea. Hmm? Hoda, e, baliatzen dugu festa egun hori, ez bakarrik e, aliketa ederren jazteko, guztagarrien, baizik eta hori gure asignatutako generoaren, e, esterotipoaren muturrera ino eramaten dugu geienetan. Bestut esango beti, baina... Izartean, ez kontzetako arrazkiak ikusioz gero, ba, hori ikusten dugu. Beraz, dantzan ere hori gertatzen da. Eta beraz, maiz aurkitzen ditun, ez tekit, resistentziak, bereziki neskengan. Hor, e, bueno, e, eredua berrastertzeko, eta beste bide batzuk horratzeko, nik hortik Horrekin lotuta ikusten ditut. Eta horrek asko zailtzen du mm, konpombidea. Mm? E, azken batean jantziak generoan arabera kategorizatuta daudatudu den neurrian. Ez dira guztiak, baina hainbat bai. Eta horiek gainera geienak asmatuak izan dira oin eunen eun da hogei urte. Horrela da. Baina horreain, horietara oso atxikiak, oso lotuak gaude, eta hor, horre dozterre hau zaplanteatzea, hor bai, deser oso jartzen gaituela. E, Konponbidea, e, momentuz, hainbat e, alorretan, eta taldetan eta herritan, ari dena da, egin, Ez daugarri, genero ez daugarri hain nabarmen ez dituzten jantziak baliatzea, edo kontra diruditen ez daugarriak dituztenak baliatzea. Ez pata dantzen kasuan adibidez, bazen jantzi bat, ez egiteko gonak baliatzen zutena mutikoek. Beraz, hori, denean emakumeak ezpata dantzetan parte hartzen, lehenaldiz orain hemet urte izan da, datoron astean izango da iraiaren sortzie eta iraiaren sorttzanzen orain hemez urte, lehenaldiz emakume batzuk ezpata dantza battzenan parte hartzen dutena eta balietu zuten jantzi hori, denek berdin eta bideo horretatik kentzen dugu, Ez? Genero kategoria, ez dira gehiago mutiko edo makume dantzariak, baizik eta da, dira ezpata dantzariak, zein da ezaugarri bere izlea hor espata. Espata dantzariak direla, dantzariak izatea. Ez, ez, da, ez da mutiko edo neska izatea. Baina erropakor asko jantziak, asko lagundu zuen, denak lehen pauso horretan eroso aurkitzen mutikoak, ba, oituak ziren gona hori baliatzen. Eta emakumeentzat gona bat jartzea ere errotza zenez. Horrek baliotu, balio izan du bide handi bat zabaltzeko, ze ondotik itorri dira beste zenbait ezpata dantza ez dutenak ja, gona erabili eta neskak eta mutiek prakekin galtza luzekin dantzatzen dira. Ez dira gehienak gutxienak er, gehienentzat errezagoa da gona baliatzea. Beste kaso batzuetan zuetan horrelako, ez dakit, ez, erdibideko, jokatzeko aukera ematen duten zaurrek ez ditugunean, baur ba, ba daude, zail, zailago gertatzen ari da. Baina, baina badira, hainbat e, e, tradizio, Nun ba, e, gaur egun e, e, emakumeek eta gizoneskoek kalean, normalki, galtza luzeak, prakaluzeak erabiltzen ditugun moduan, Dantza horri dagokion jantzia, prakaluziak baldin badira, ba, prakaluziak jartzen ditugu, ez da ulertzen hori gizoneskoen jantzi bezala, baizik eta da, dantza horri dagokion jantzia. Eta bon, prozesu motela, baina badator. Bai, eranozuan bezala, jantziek bat dute garantzi handia elementu bere izgarri gisa, Eta hori, Nicole Pellegrin historialaria eta antropologoa kontza erakusten du bere ainbat lanetan, hori uh, buruz uh, ainbat ikerketa egin baititu. Eta eta berak dio jantzia uh, dela gure lehen minza iraz, kenean, besteak ikusten duen lehen elementua dela, eta horren bidez ditu beraz guri buruzko informazioak biltzen. Eta... Eta beraz, uh, Ikerleonek uh, lan batez bat ez ere egimen uh, zaheko uh, jantzien uh, jantzien uh, legeak edo ezak inola egan berden, mainan ze jantzimota uh, emaiten zuten garaian eta hori ahontu lotzen lu azkenean uh, erlijotasuna eta batez ez ere kristautasunak uh, emandako debekuari buruz hau da uh, gizonez gorputza dutenek ez dutela beste seksuzko jantziak eman behar eta Alde Ranciskoa berdin hori bailitaike zerbait afrusa askenean. Eta, eta gu e askenean horren ondorengoa gira ideologia horrekin historiantzea uh, uh, jendea bizituda eta, eta Hala ere, gaur egun, haiz eta gauzak aldatzen diren, beti, beti ideia hori egoiten da. Gaur egun ere, emakumeak irreski galtzak emaiten bandituzte, gizoneskoek ez dute, gona irreskia zartzen. Alta, gona baten emaitak etzaitu, etza, ez zaitu ez du zure generoa definituko. Higea da, kampotik, azkenean gertatzen dena bakatu zaila izan. Azkenean gertatzen dena da uh, ikusten gaituenak gaituela identifikatzen eta eta beti hori dugu buruan. Beraz dantzarekin lotura egiteko uh, bat datotor zurekin azkenean uh, pertsonalki hasteko pertsonalki... Uh, Entzat dantzari dantzak duen jantzia hartu behar genuke edo zein gorputz edo genero izan. Bainaan uh, oartzen gira ez dela ola gertatzen jendearekin uh, dantzari batzuekin hitz egiten nuen eta jeentzat uh, inporta zen uh, elementu bereiz gaji bat beste sexu edo generotik uh, desbannintzeko. Beraz... Uh, Zergaitik ez, azkenean autua balinbada denen dako, egia da e, batzuak beldurra dutela jantzia, e, galtzea, ondare polita baita. E, Baina, e, uste dut ez dugula ala ere galdu behar bakoitzaren e, identifikatzeko manera eta nola bakoitza ontsa senditzen den dantzaren praktikatzeko. Azkenean gehiago autuaren alde naiz uste dut bakoitzari autoa ustea ia gonetan dantzatzu nahi duen edo galsetan edo edo vestidance bata azkenean askenean perdindu uh, dantzari bakoitza unxa senditzen deno egiten duen dantzarekin ara gugu eta bada pizkat ene esperientzia tikartuta eta ara partekatzen du dana eta beste einbeste danzerik parte gatu da, no? E Zer den bai gando xungusia gertzen da, xungusia uh, da erantzunetan. Uh, galdera hori izan da um, uh, zailena nik uste jendetzat, uh, zu ta inizek ere erantzun uh, zuzenik eman uh, eta hortan da gertzen uh, kaxik berdintasun bat uh, erantzunetan. Um, Uh, gure galdera bat zen uh, zeheruditzen zaizu gauhegun emakume dantzariak gonarekin dantzatu behar izatea eta gizonezkoak galtzekin. Eta um, ejetziak baino piskabat gehiago kexandute gaizki, eta bestek ongi. Eta um, zinaz uh, gutxi, eh? gutxi gaten uh, gatik. Uh, eta ean uh, erantzunetan, uh, ongi iduritzen zaien nentzat, da behori, uh, jantziak erakusten doela jovintzia edo taldearen uh, historia, beraz garrantzitsua dela txikitzea, uh, garaian nola egiten zela eta ola dantzatzen zutela beraz hori behat dela mantendu, bestena galtzen dugula, ondarearena beraz agertzen da azkarki. Um, tradizio kontua odegatik olakoa dela, baina uh, aguja be dantzatu behat dela dela eh uh, hisunez коеk uh, dantzatzen duten sala ben duten dantzarekien ta emaztak be gaur dantzatzen dugunez gonarekin me Alai go Magdalena la ere bon badira uh, iritze aski hola um, ariak jain dugu eta beste batzak uh, ara ber dela hori ere aldatu eta eta sustut uh, galdinginoan ere uh, Uh, bera, ean utzi behzen uh, az autua, eta bai, hor gehiengoak uh, kasik lau, laurogeiak jandu bai uh, dena izunak autatu behzuela. Edo, edo gizon, edo ma, gizonezko jantzia, edo ema, emakumezko jantzia uh, autatzeiko aukera ukan behinuela. Mm. Eta aldiz, uh, azken galdera galderazen, uh, ajopa ez binarioak soztu beharko zirela eduritzen zitzaien ez. Eta okere behedin, behoitama bost, dueneko behoitama bostak jandu baietz, menan an, alaire gehiango batak jandu ezaz. E, belduha gehtzen baita hori e, tradizioaren galtzaaren, aiek tradizioaren galtzaaren belduha, e, aien diantzi edo taldearen diantzi bxopioaren galtzaarena, eta bada agertzen da ere beharra ideja dela ere uh, gonak itzultzen girelaik edo badirela gauzak agertzen jantzeder jantzederrekin hori ere bark dela polita baita bada ere ainitz este chikaren uh, ehola nintzen oh, sentzen ainitz azken galdera horretan jantzerena gero jaitzen kan musu sara baina ara asteko sikur da jantzearren inguruko galderak izan direnak izan direla zailenak eta azkenan hasik uh, berkoburuak, berkoburuetara altzen gira, alde batera edo bestera. E, badira jantzi hainitzen, baden zaila eta galtza, jo ere, badute zaila bat, badira, hola, hiduridu lehenko zahetan, bat zirela azkenean, eta loreak ere ikusten dira la, irudiak nun jantzi zah, zahetan, baina irudi, irudi menean behar da. Justuki generoa gutiago markatua baita. E, ezakituri isturian, ola den edo, ez dela entzahara Badira, berizzi behar dira, jantzien alorrean, berizten dira bi motako jantzia. Badira, e, zibilak esaten ditugunak, eta da, ba, gure eguneroko edo e, jasten ditugunak. Eta badira, e, uniformeak, hau da, edo ofizio, edo jarduera berzi baterako jartzen ditugunak. Eta Euskaldantzan badu hor e, bueno, arazo, arazo bat e, momentu batean e, bo, demagun e, izan kaskarotak, izan esbatadantzariak uniformezari dira e, dantzarako jantzi beretziz. Baina badira e, garai bateko jantzi zibiletan oinarrituta ondotik egin diren, hori ba, ba ba, garei bateko jaskera imitatuz, eta oiek gero, maiz, dantzarako ere, baliatzen dira, eta beraz horrek or, ba, arazua zaildu egiten du. Zertaz, ba, uniformea dena uniformea da, eta hor normalki gauzak errezago, bideratu izan dira. Beti pentsatzen dut, eh, medikuetan, medikuek ere, ituzte uniformeak, eta garai batean gizonezkoak ziren mediku guztiak, edo iagustiak, bintzat ofizialki tituludunak dunak, eh, etxeetan, eh, konponbideak egiten zituztenak, ba, ez zutelako, ez, agiri hori, baina, emakumeak ere, mediku ikaskietak egin, eta titulua eskuratu, Eta mediku aritzen hasi direnean, ez da haientzat gonakekin uniforme bat ezarri gaur egun bezat. Agian orain urte batzuk, bai, baina gaur egun hori ez, ez da planteatzen, ezta? Eh, mediku izatean emakume edo gizon izateak eztulako ezer aldatzen eta ez daukazu hori adierazi beharik jantziaren bidez. Orduan Bueno, ba, e, uniformen kasuan, nik beti defendatzen dudan ideia da, danza horren uniforme hori da, danzarari diari dagokiona, ez gizon dantzariari edo emakume danzariari ez. Trahez zibietik eratorritakoak, konplexua guadute konponbidea, hartuak diren unean dagoeneko askotan badaukatelako jagenero aldetik bere egina. Eta hor, ba, bueno, zaiagoa gertatzen da kudeak eta baina nineu ba, alaiak planteatutako bidetik horretan sinesten dut, azkenean Eta etorriko da, eta hori gehiago kostatuko da, eh? onartzea bakoitzak nahi duen autua egin dezan bere rola jokatu beharra baldin badago. Zegaur egun, dantza gehienetan ez dago, ez dago emakume edo gizonezko moduan dantzatzeko rol bere izturik. Mm. Ez dago, musikoak dantzatzeko modu bat gizon edo emakume bezala. Mm. Musikoak musikoak da, eta denak dira desberdinak, eta denak dira berdinak, edo alderantz ez da. Mirazola, behar bada azken izbat bakurtxak zerbait buru biltzeko? Ez da egitea, santuzun norrena harira bururatzez zait, eh, bi harritzen gaden Boskatu dezakegula, ea, emakumeak egin dezaken surf. Surf egiteko baimenduko ditugu emakumeak surf egiten. Aita e, absolutua dela edo oso, oso larria la ría onartzea orrelako galdeketa bat egitea. Ez tekit, beste irudikatu, beste edozein gai. Eta ea onartuko genuken hori galdetzea. Ikara, Neri ikaragarri hori itzesea. Azken itzak horretuan, eh? uste dut, gure elkarrizketak kontsa azaleeratu duela, nola gizarteak bazuen bat zuen gogoeta potolobat azkenean, Uh, generoari buruz, uh, bakoitza, bakoitzari emaiten diogun egolari buruz, eta ze ezaugahirekin uh, identifikatzen ditugun pertsonak. Eta, eta uste dut, uh, justuki uh, gogo eta ogenen eramaiteak, pentsatzen pen not, bakoitzari aukera emaiten aldiola berbara bere dantza beste manera batez ikusteko eta bizitzeko. Eta... Um, eta ba, justu bizki interesgarria dela azkenean... hori uh, uh, guzea zertzea gai politikoa baita. Uh, biziki politikoa. Eta hortan jokatzen dira azkenean uh, gaur egungo problematika hainitz. Um, justu egiteko lautura zuk jandakoarekin. Eta osteana aitu duto iana ere uztaitzeko kaskaJtak aipatzen jakin dut neskak zatzenla uztaitzeko kaska jote eta. Beraz hori gara aipean handi handia naiz etaora. Eta, eta urepelean neskak bolante antzi dira eta baigo gin ere eta hasten da mugitzen, eta eta hainba hobe eta beikk Eta iriburun ere kaskahotetan neskak jantzi dira uniformarekin, kaskahotan jantziarekin. Beraz bai, gauzak aldatzen nahi dira, gugan sinesten dut, uh, <laughs> mugitzen, mugitzen ari gira. Uh, Ni hori oh, ikusgahi behi batan behitzen neskak agtuitugu beraz gizonez, gizonei, emaiten zitzaian uh, tokiguziak guk agtuitugu nahitera erakusteko hori ere. Eta... Um, etara gogo eta ara, go bada naia bada eta orain johatzu beharda eta eta tradizioari segitzen diogu naiz eta aldatu <tipasen> a galdezka Euskal dantzan izenburuko mintzaldia entzun duzu Euskali jatietan Dula bi aste grabatu agittzeko mediatekan, eskertzen ditugu hoiek arraolaza, halaia kasono eta gintzairrungarai dantzariak baita nora arbeluide ere miagittzeko mediatekako langilea, eskerak ere euskal kultur erakundea eta eusko ikaskuntzari ondoko alibatarte!